Martxuaren lehenean, aste ahtean Arnaldo Otegi, logroi kartzelatik aterako da, batera agune hausiaren gatik, sei urte eta erdiz presondegian egonik, Fernando barena gurekin goizuntan sortu alderdiko bozerra malea eta Otegiren laguna, egunon? Egunon. Eta Otegiren arazoak aste artean bukatzen dira justiziarekin bedaren? Bueno, bai, oren goz, oren goz bai, ala abaten du, ez? Atzean itziko du sei urteta erdiko espetxe aldi bat eta, bueno, balogronioko espetxetik e, e, aterako da eta dakigun bezala, bueno, ba, e, izugarriak izan ziren, egin zizkioten em, akusazioak eta azken finean, bueno, bat hartzela eratu egintzuten eta espetxe egin zuten eta zigor bat eman sei urtekoa Azkenean, maezkera e, ba, bertzalearen inzenean politika eta egiteagatik, eta e, gaur e, legezkoa den e, espazio politiko bat, e, aurrera atera nahi zateagatik, ez? Nik uste dut horrek usten duela neko agerian, zenolako bidegabekeria egin den e, arrodot egidekin, e, bera bezala espetxean egon ziren baten aguneko eakusatuekin, eta bueno, ba, oroar e, politikaren e, kontrako, E, e, saiakera batetaz e, itzai deragatik ez. Mm. Batasuna berri zozatzea leporatuzitzaien, batera guneo ziortakoa, e. bostetatik lau kampuan izanendira asteartetik gaitzina, Rafa Diez oraindik bahnean, zer gatik besta guaino berantago gaterako da? Bueno, Rafa, Diez, eh, Rafa Diezek jaso zuen Arnaldo Tegiren zigor berdina sei urtot erdikoa, baina gogoratu behar da Rafa Diezek lortuzula urtet erdiz eh, kalean eh, egotea eh arazioi familiarrengatik, ez? E, e, zigorra eh finkoatzen e, bitartean aukera eh bazegoen ba, e, bere bueno ba, bere bere baimen bat eh eskatzeko, eskatu zuen eman zioten eta beraz Urte terdi egon zen etxean, eta beraz Arnaldo tegi ateratzen denetik, urte terdi faltako zaio Rafa Diezzi betetzeko, eta beraz katasuna baimango da, datorren 2000 eta abuztu aldean okeretanago. Hora, hori noz malean batera gunaren kapitulu hori, etxibergitaike. El goibarretan nuetako berautkoan pentsatuak dira ekitaldiak ateratzen denerako Espainiako gobernuko ordezkariak debekatu nahi ditu eginen dira Bueno, dudik ez, eh. jakina eingo direla. Nikuste dut hori eh, eh, zera ba, hemen Urkijo, Espainiako gobernuaren delegatuak egin du eh, mehatxu mehatxu hori Baina, azkenean, e, bueno, ba, ze, ze ekitalditaz hitz egiten ari gara, hain ba, zuzen, Arnalo Oterrik publikoki hitz e, egingo duen e, bi ekitaldi e, politikotaz, ez? Gogoratu behar da, Arnalo Oterrik hartzelatik, ateratzen den momentutik bertatik, askatasuna berreskuratzen duela, eta horrekin e, batera bere eskubide guztiak, eta bere kasuan e, bereziki e, ba, e, politika, egiteko eskubidea eta dierazpen eh, askatasuna. Beraz, eh, bueno, berak parte hartu dezaken nahi duen ekitaldi politiko orotan eta hori egingo du eh, martxuaren batean bertan ergoi barren seitar dietan, eta donostian arratxaldeko eh, bostetan eh, belodromoan, eh, bertan izango diren parte, eh, parte hartu zekitalietan, eta bere iditzi politikoak emanez. Be, uste duzu espainiol estatuak beldu bat bat duela ahnaldote giren inguruan? Bueno, nik uste dut, eh, ahnaldote giren eh, kasuan gertatzen dela gauza bat, eta bada eh, nintzu zen, bada nintzu zen, berak eh, ez, ez tabai datu ezin ezko lidergo bat eh, bat daukala, oso nabarmena, ezkera bertzalearen baitan, bai, baino eh, lidergo hori eta oniritzi hori jasotzen duela ahnaldote giren eh, figurak, ezkera dertzalearen, independentistaren independentizaren ere mutik eh, ara goez, nik esango nuke, hautezkundetan, beste ba, alderri batzuei bozke ematen eh, dioten eh, askok, ba, konfidantza diotela Arnaldo Otegiri eta ikusten dutela herri eh, honen etorkizun politikoan paper ba, handia jokatu dezakeen eh, pertsona bezala. ez. uste dut horri guztiari ba, Espainiar establishmentak eh, izugarrizko beldurra, beldurra diola Eta nahiko lukela ba, Arnaldo Otegi ezker independentistaren suposatzen duen e, aktibo garrantzitsua ba, ba, ez egotea e, politikagintzan. Eta, e, bueno, ba, beraintzako hain e, zuzen suposatzen du arrisku arriskua handi bat, ez? Kuriosua e, da, baina momentu honetan Arnaldo Tegik beltatuko da bere txera eta berak nahi zan ezkero e, politikagintza aktibora... Eta bitartean, ba, bera, bera e, gartzelean sartu zuten alderdi espainolak, bai alderdi sozialista, zin partido popularare bai, ba, bueno, ustalkeriak asuetan, bete, betean haridira egunerokoan, eta biak elektoralki maldan bera Euskal Herrian. Paradoza, Eh, interesgarria da baina nik uste dute denborak ba, bere bere tokian jartzen dituela mm -hmm. eh, Inabilitazioaren eh, inguruko ez dabaida ipatuko dugu lastak baina um, figura bat lidergo ezinukatu bat ipatzuzu be, nola zoriz? Zerk eh, egiten du arnaldo tegi lidergo bat duela bueno, bueno, nik uste dute bera oso ezaguna dela hemen e, Euskal Herrian egindako ibilbide e, politikoagatik batik eh, za, eta nik uste dut herri ba, e, honen Barte, esanguratzu batek e, ikusten e, duela beraren gan e, lenik eta bain, e, bueno, ba, e, ideario politiko ezkerreko bat, abertzale bat, bigarrenik ere ikusten duela, ba, herri honetan, e, gara politiko berri, e, berri bat e, egiteko zaiakera, ba, bere, bere, bere, beraren gan e, pertsonifikatuak e, ikusten duela, neurria handi batean, ez eta bera bakarra, etxan izan, es, e, denbora politiko berria posibilitatu e, duena jakina, baina berak hori e, guztia simbolizatu egiten e, duela, ez eta nik dut azken finean Euskal Gizartean oso zabalduta dagoela Arnaldo Tegiren e, figuraren inguruko balioztapen bat e, ba bake gizon bezala eta estatu gizon bezala, eta beraz e, e, neurri hortan lehen esaten izan bezala, nire ustez berak guztia. E, eh herritarren daukan onespena eskeran ertsalaren esparrutik eh, arago, arago doala, ez? Eh, eta eh, zentzu horretan ba bueno, iragana iragana da jakina, baino etorkizunak eh, edo etorkizunean Arnoldo tegi ze jokatu dezaken baina ikuste dute hori hori ere ikusteko dagoela, bere, baina bere figuraren potentzialidadea oso oso oso dide dela. Mm. Azken astetan hastetan, eh, izan da, erramezala, eh, inhabilitazioaren inguruko ez dabaida bat, nahi du ea kargu publiko baterako aurkestena litaiken edo ez, hauzitegiak diote ez ez, ezkerra bertzaleak baiet, zuk zer diozu? Bueno, e, ez da egia, ausitegiek e, inabilitatuta dagoela esaten dutenik. Ezti, e, Jakingo duzunez, jakingo duzunez, bera bere momentuan, bateraguneko gainotzeko laukideak bezala, zigortua izan zen, sei urteta erdira, eta baita ere e, inhabilitazio bat jarri zioten epe berdin horretarako. gertatzen da, ba bere e, epaian, e, bera zigortu zuen e, epaile hirukoteak, etzuela hitzetik eh, hortzera zehaztu zertarako izan inhabilitatua zertan zertan inhabilitazio hori ez e, e, espainian bai e, zeauzitategiko konstituzionalak zeauzitegi gorenak ja esarri egindute arau bezala honelako kasuetan inhabilitazio ematen den kasuetan baino epaian horren e, zehaztapenik ematen ez den e, kasuetan Iinhabilitazioak ez daukala inengo eragin e, praktikorik. Beraz e, e, guk eta ez politikoki e, baita ere ikuspegi juridiko batetik, heldu e, egiten diogu ikuspegi horri eta ba, esateko azken finean martegi ba, azkenean hautagaia izango den hala e, ez, ez berak eta, eta e bilduko militantziak eta erabakiko dutela eta ez beste inork. E, gertatzen da momentu honetan, Gazteizko lege biltxarrean, badagoela Euskal Herria Bilduren parlamentari bat, Iker Kasanova, ba Arnaldo Horain den egoera berean e, dagoena, eta e, Iker Casanova jarritzen du parlamentari izaten, hain zuzen, bera zigortu zuen epaian, etxelako zehaztu inabilitazioa e, zertarako, zertarako zen, beraz aurrekariak badaude. Eta esan bezala guk uste dugu ba eh EH bilduren militantziak erabakiko duela Arnaldo Etegi autagaia izango denala ez. Eta ez beste inork. Mm -hmm. Autagaia eh Eusko dako, dakoo lendakari gaia ere nola aurre ikusten duzuzuk? Bueno, ba eh, nik uste dut eh, hori esan dizuen bezala Arnaldo Etegi berak erabaki behorko duela eta horrekin batera eh, EH bilduko militanteek eh, Ba, beza eman berko diote edozein e, aukerari e, edozein kasutan ez daukat inungoz alantzarek ba, Arnaldo tegi gai dela horrela eramateko eta oso e, modu honean e, eman dakioken edozein e, ardura ez baina horrein e, uste dut e, itxaron beharra dagoela bera aterarte, berak itxegin dezala, esan dezala ze plan dauzkan edorkizunerako eta baita ere e, bueno, ba, berak disposizioa erakutsizkero eh eta ben ba errespetatu behko litzateke eh, eh bilduren militantziak eh, erabakiko eh, lukena itxaron dezagun bi gauza horiek gertatu eh, arte nikuzte dut hori dela eh, onena. honena mm Mhm e, eh EH bildu koalisio batean isanki es luke sobera batasuna edo sortu etiketa, eh agnaldotegi batek adibidez Ez dut uste, lehen esan dizut, e, bueno, hemen herri txikia dugula eta denok elkar ezagutzen dugula eta badakigu zeitu rritik edat dugun eta eraten dugun, ez? Baina nire ustez, arnaldo, arnaldo tegiren kasuan, e, e, bueno, ba, egon, egon litezken errasistentziak nik uste dut e, e, oso txikiak e, pf, izango liratekela, e, nik uste dut ez direla apenas e, izango hain zuzen, Lehen izan dituzuen bezala Arnaldo Otegiren e, figura eskerabertsaletik harago doan e, itzalpekoa delako, ez? Nikuste dut Arnaldo Otegiren e, bueno, baizena, lana eta erreferentzia e, ontzat e, ematen duten e, bueno, ba, milaka herritarrak badaudela sortutik harago, eskerabertsaletik arago, arago, EH Bildutik arago ere bai eta nik esango nuke, ba, EH Bildun Eh, bueno, ba, prinsipioz ez eh, dutxakela eh, gaizki ikusita egogo horregatik. Beste bat eh, izango da, ba, bueno, ba, eh, militanteek izan behar dutela eh, aukera, abutelako eskubidea esateko zer uste duten, zer ez duten uste, eta Arnaldo Otegiren eh, aukera egokiena den ala ez. Arnaldo Otegik ere bere burua orkesto honaiko balu. Hori mm -hmm. ere itxaron beharko dugu, berak... Eh, Zer intentzio, zer asmodokan e, ikusi arte, eta gero ba, militanten oniritziarekin kontatu. Lehen dakarigai edo ez lehen dakarigai, um, ala ere bere presentziak laguntzen aldu, uh, azken uh, Espainiako uh, goztetako hautezkundetan uh, uh, galdu ziren, edo uh, Podemos bezalako alderdi bati buruz joan ziren, um, boz horien uh, beheskuratzen edo hautezlegu uh, hori uh, behiz ilusioa maiten? Bueno, os auteskunde bezberdinak dira, espainola auteskundeak eta auteskunde autonomikoak, eh? Nikuste dut espainoko auteskundetan gehiago mm, pasa den, e, e, zera aukeran e, beintzat, eh abenduko gehiago bozkatu zela, ba, peperen PPren politika, edo peperen gobernua bertan bera ekarri e, lezakeen e, indar politiko baten e, alde eta argizegoen zentz e, e, Bilduren aldeko bozkak eh etirela e, esateagatik e, eraginkor zuzenekoak eh Madrilen norke gobernatuko duen e, bueno, ba, zehazteko e, momentuan, eh, eta hor e, bueno, ba, podemos e, bezelako beste talde baten e, aukera egin zuen e, euskal herritar e, askok, ez? Nik uste dut eh auto, auto autonomikoan Autoskune Autonomikoetan e, bertako klabe zehatzagotan e, bozkatu e, egiten dela. Eta, bueno, e, e, hor Euskal Herria Bilduk izango du erronka nabarmen bat. Eta izango da aurkestea, momentu honetan, e, alik eta Euskal Herritar e, e, gehienentzako erakargarria izango den eskaintza, eskaintza politiko bat e, e, erakustea. Momentu honetan, eraginkorra, entzuzen, erabakitzeko eskubidearen alde, eta jakina ba, alderdi sozialean. E, irten bide, eraginkorrak eskainiko bituena, momentu honetan, daukagun krisi ekonomikoaren baitan, horren ba, eragin soziala e, alik eta txikina izan dadien, eta klase herritarrak babesteko helburuarekin ez. Nik uste dut, bi hanka hoien Eh, gainean eh, izan berduela unerri eskaintza horrek E, baki prozesuaren aldeko, erabateko e, apustuarekin e, batera eta zentzurretan, bueno, ba, Arnaldo otegi izango da beste aktibo bat e, gehiago e, auta izan hala e, ez, baina inoko zalantzarik gabe, ba, ezkerabertzaleko beste militante askok bezala e, paper, e, paper politiko bat e, jokatzeko e, badauka hori dudatik e, edo zein zalantzatik kanpo dago. Mm, e, gai horiek haipatuko ditugu ondoko haste eta hilabeteetan, ez azkiako, berro da, e, fiskabat, gibererat begiratuz uh, free, edo, inglese zo free otegi kampaina bat uh, eramanda azken hilabete uh, urteetan uh, nazio artean ere mediaketikoki uh, um, ukanduena oiartzun bat zu kampaina hori baloratzeko momentuan ze ikusten duzu, ba ke prozesu interesarazteko jendea balio izan duun baita? Bueno, nikuzte dut eh lehenik eta behin gogoratu behar dela Fiotege Free Demol kanpaina nazioarteko kanpaina bat e, izan du dela, Euskal Herritik kanpo garatu izan dela eta lortu duela inoiz euskal preso baten alde edo euskal presoen alde e, nazioartean lortutako sostengurik e, handiena, ez? Mundu mailako, bueno, ba izen handiko e, pentsalari, politikari, aktivista eta denetariko e, pertsonek e, babestu egin dute. Eta nik ustedut alde horri dagokionean bali izan duela eh, lenik eta behin ba Arraldo Otegiren eh, figura lehenengo planoan eh, jarrita ba, eh, Euskal presoen kolektiboak pairatzen duen guztiz egoera ez gustiz egoera biregabea eh, salatzeko ez eh? nik ustedut helburu eh, hori oso nabarmena izan du dela eta lortu egin dela nazioartean Eh, armaldoren eh, egoeraren bueno, ba, bidegabetasun hori eh, salatzea, hain zuzen, agerian japteko Euskal Presion kolektibo horrek pairatzen duen eh, egoera. Balantzea oso, oso positiboa da, eta, nik uste dut, eh, modu berean ere, lagundu eginduela nazio artean eh, ba, Euskal eh, gatazka eh, kokatzen, eta gatazka horrek behar duen, ba konponbide e, baketsu demokratiko eta, eta justua hain zuzen ba aldarrikatzeko eta oraindik aurrera kanpaina hori fruituak edo etekinak nola datora bueno ba kanpaina e, zuen lema zen e, e, friotegi free freedom all es e, friotegi zertatuko da martxoaren batean eta nik uste dut e, e, kanpaina horren sustatzaileek e, erronka daukatela freedom all Lelo horrekin jarraitzeko Arnaldo Tegiren egoera irabili izan da nere ustez ikur gisa ba, agertzeko preso guztiek pairatzen duten egoera bide gabea, ez eta momentu honetan ba, baliatu egin behar da horren arte lortutako ba, oi hartzun hori guztia Euskal preso guztien askatasunare exigentziaren alde kokatzeko behar beharrezkoa delako Hain zuzen, planteamendu hori ez bakarrik Euskal Herrian egitea, nazioartean ere bai, azpimarratzeko e, e, Euskal e, Gizartearen normalizazio politikoak eta normalizazio soziolak behar, beharrezkoa dutela Euskal Preso Guztiak Euskal Herriera ekartzea lehenik eta behin, eta bigarrenik e, e, etxerako, beren etxetarako e, bidean e, jartzeko. Ez pentsatu inondik ere Euskal Herrian Normalizazio soziala edo politikoa posibleak ed direnik, ba, espetxean arrazoi politikoengatik e, e, edo ISEan e, euskaldun e, bakar bat Euskal Herritar bat e, Euskal Herrir bakar bat e, ba, dagoen bitartean. E Fernando Barrena, sortu alderdiko bozeran mare eta naldutik ziren Laguna hitz hauekin agurtuko dugu eta mile gurekin izanik goizuntan bestaldi bat artete. Milla esker, niduzen arte.